Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la punctul pe azi. La o distanță de aproape 3 ani, Partidul Liberal se află în pragul unei noi posibile schisme. După ce a rămas fără sprijinul politic șeful de la apărare Anatol Șalaru este la doar un pas de a fi demis din funcția de ministru fiind acuzat de conducerea partidului pe care l-a fondat că încearcă să distrugă formațiunea, dar și fracțiunea liberalilor din Parlament. O întrebare deschisă. Rămâne la fel și calitatea domniei sale în funcția de prindice președinte al Partidului Liberal. La aceasta, dar și alte întrebări care sunt foarte multe, vom încerca să aflăm răspunsul din prima domnule ministru, bună seara, bine ați revenit. Bună seara, bine -am găsit. Înainte de a începe discuția noastră, aș vrea să fac o precizare importantă pentru telespectatorii noștri. Am încercat pe parcursul zilei de ieri să l invităm și pe liderul PL Mihai Gimpu în platoul TVR Moldova. Cu regret însă, domnia sa se află în aceste zile la Bruxelles, acolo unde participă în calitatea domniei sale de copreședinte a Comitetului Parlamentar de Asocieri Republica Moldova Uni uniunea europeană. Prin urmare, le așteptăm în săptămâna viitoare în oricare din zile să vină în acest platou pentru a vorbi despre situația tensionată din Partidul Liberal și în mod evident să ne spună să ne vorbească despre rezultatele de la această reuniune care are loc astăzi și mâine la Bruxelles. Așadar, domnule ministru, exact 20 de zile în urmă, în acest platou, pe 24 noiembrie, erați convins că președintele ales al Republicii Moldova Igor Dodon nu va putea să vă demită din funcția de ministru al apărării. Tot atunci ați declarat că demisia dumneavoastră poate avea loc doar într-un singur caz. Atunci când partidul care va a delegat în această funcție vă retrage sprijinul politic. Au trecut 20 de zile, iată că vedem, s-a întâmplat ceea ce spuneți dumneavoastră atunci. Cel puțin v-ați așteptat la o asemenea întorsătură? Discuțiile s-au început de mult în partid. Am văzut că domnul Ghimpă era foarte nemulțumit de activitatea mea. Era nemulțumit de faptul că în partid au apărut mai multe centre mai mulți oameni importanți și atunci pentru un lider care vrea controlul absolut, asta nu e un lucru bun. Mă rog, am încercat să fac abstracție întotdeauna de aceste lucruri, fiindcă <coughs> pentru mine importantă a fost activitatea mea la funcția de ministrul la părării. Și eu cred că mi-a făcut cu onoare datoria și chiar dacă voi fi demis zilele acestea, eu voi pleca cu capul sus. Nu sunt un om care mă țin de funcții. Orice funcție este temporară și întotdeauna am spus că atunci când ești numit deja trebuie să știi că va veni și ziua când vei fi demis sau vei pleca sau se va întâmpla orice ca să părăsești această funcție. Bine, dar asistăm la un paradox, în opinia mea. Un vis sau o dorință de a comunistului Vladimir Voronin și socialistului Igor Dodon este realizat cât de stranu ar, părea, ar suna de liberalul Mihai Gimpu, sau de partidul pe care da, da. îl reprezintă. Acum, înțeleg, Mihai Gimpu se grăbește, am înțeles că a depus deja scrisorile necesare, documentele la prim-ministru, face, a făcut demersurile necesare ca să fiu demis, prim ministrul urmează să meargă la președinte, Mihai Gimpu se grăbește să facă acest lucru actualul președinte, Nicolae Timofte, și nu vrea să îi se asocieze numele cu Dodon, fiindcă Vedeți, acum am văzut și o chestie atunci când vorbește Dodon tace Gimpu și când vorbește Gimpu tace Dodon. Zilele acestea Dodon n-a zis nimic de demisia mea, fiindcă e rândul lui Gimpu să vorbească despre demiterea mea din funcție. Să vedem. Președintele, dacă mă va demite, o să predau funcția următorului ministru. Bine, va dar fi. altceva spunea domnul Gimpu. Vă acuza că ați uh, avut o acțiune, să zic, de PR, cum spunea domnul Gimpu, împreună cu Dodon. Ați muncit cot la cot, ați elaborat împreună o strategie. Am observat mai multe gânduri năstrușnice de la colegii mei din Partidul Liberal. Gânduri foarte din astea uh, Năstrușnice și bizare Gânduri care pot să apară În mințele unor oameni Care sunt foarte uh, Sunt foarte Speriați de ce li se poate întâmpla Sunt foarte deranjați De anumite chestii uh, Toate au o limită Mă rog, eu nu vreau să mă cobor la acest nivel Și să comentez declarațiile, aberațiile Că eu aș fi colaborat cu uh, Dodon Fiindcă Dodon practic și atinge scopul acum prin dimiterea mea și dacă crede că Dodon este cel care colaborează cu mine, atunci de ce insistă ca domnul Timofte să mă demite din funcție? Lasă să aștepte, să vadă ce va face Dodon. Sau nu vrea. Dacă el crede că eu sunt cu Dodon într-o eu știu, înhăitat într -o, în aceeași gașcă, atunci probabil că Dodon nu mă va dimite dacă Gimpu credea. Bine, eu sunt sigur că o va face cu plăcere. Dodonul o face și eu sunt sigur de asta. O face cu plăcere și Gimpu o fac tot cu plăcere, fiindcă probabil că am fost un ministru incomod. Pentru cine? Pentru cei din jurul meu. De fapt vreau să vă spun... Pentru cei din jurul dumneavoastră asta referiți inclusiv spus la colegii astăzi, de partid? Mai ales. Am spus astăzi într-un interviu că... Eu nu am avut niciodată nicio obiecție din partea Alianței. Mai multe critici au venit din partea colegilor? Nu am partid. avut nicio obiecție, ceea ce ține de politica mea de apropiere cu NATO, ceea ce țin de uh, Ucraina, de relația cu România, de crearea Coridorului Verde pentru retragerea trupelor rusești. Eu am avut obiecții de la cei din partid și nu am avut susținere de multe ori ca să ne aducem aminte ce a fost pe 8 mai, că am a fost lăsat singur în față la 200 de socialiști care au venit să protesteze, n-am avut lângă mine niciun deputat și niciun ministru liberal. N-am avut nici în alte cazuri pe nimeni care să mă susțină. De ce? Dar M-am gândit la faptul că noi suntem lăsați ca fiecare să-și facă datoria la locul lui și probabil că atunci nu am dat o semnătate la asta, acum mă gândesc că s-ar putea se putea că să fiu lăsat intenționat în situația asta. Dar o singură dată mi s-a reproșat la partid din NATO atunci când am trecut m-am întors din vizită oficială din România și când am făcut declarațiile referitor la NATO atunci președintele ghimpul la ședința biroului mi-a spus să o las mai moale cu NATO. Că am putea avea probleme în alianță. Dar alianța niciodată nu a pus această problemă, fiindcă noi suntem politicieni realiști și noi știm că avem un program de guvernare iar aderarea la NATO nu o face ministrul apărării și nu o face un singur partid care are 13 deputați în Parlament aderarea la NATO o face poporul sau majoritatea parlamentară Păi cum putea spune domnul Ghimpu asemenea lucru în condițiile în care în campania parlamentară din 2014 mesajul Partidului Liberal în alegere a fost Republica Moldova în NATO și UE Acum să vă spun o chestie care am văzut eu la mulți politicieni de la noi. Este mai ușor să lupți pentru niște principii și valori decât să trăiești după aceste principii și valori. Una e în campanie electorală și alta este munca de zi cu zi atunci când ești într-o alianță de guvernare și când guvernezi. Desigur că activitatea mea, sigur, au avut diferit, poate unii colegi din alianță, din. Mai ales eu cred că cei care sunt de centru-stânga poate le-a fost afectat de către electoratul lor, dar asta o vom vedea la alegeri. Ce a făcut Partidul Liberal s-a văzut acum la aceste alegeri când noi am luat 1,8% și când scorul a fost neașteptat de mic ca să nu zic un pic mai vom, vom discuta și despre scorul obținut la prezidențiale de domnul președinte Gimpu, dar aș vrea să ne oprim puțin aici la capitolul NATO. Când exact a făcut acea declarație domnul Gimpu? Eu am fost în luna august anul trecut în România. Și la una din ședințele de partid. Da, imediat după ce s-a spus direct. Mi s-a spus, da. La birou, ședința biroul. Astăzi vorbeam cu secretarul general al președinției, domnului Ion Păduraru. Domnia sa mi-a spus că deocamdată pe masa președintelui nu a venit niciun demers din partea premierului Filip în vederea demiterii dumneavoastră. Vreau să vă întreb totuși, credeți că Nicolae Timofti va pune semnătura pe decretul de demiterea dumneavoastră din funcția de șef al apărării în condițiile în care președintele oricum mare, mică, dar are o anumită doză de libertate de a lua o decizie sau alta în această privință. Nu este constrâns de Constituție să pună semnătura pe acel decret. Credeți că eu nu ar putea ce... lua o altă decizie decât cea luată de pe Eu nu cunosc ce pretenții are, ce prerogative are președintele în acest caz, ce prevede legea, dar eu nu aș avea niciun fel de pretenție față de președintele Timofte, fiindcă nu el este inițiatorul acestei acțiuni și nici față de prim-ministru Filip, fiindcă la guvernare se află o alianță, o coaliție din mai multe partide care au niște reguli. Și una din reguli probabil că așa prevede că Partidul Liberal i-a revenit Ministerul Apărării și Partidul Liberal își delegează miniștrii în această funcție. Și în cazul în care am pierdut suportul politic, Partidul a făcut demersul necesar. Eu nu cred că Pavel Filip poate să blocheze această inițiativă. Nu cred. Și mă rog, cred că nici nu ar trebui să o blocheze, fiindcă așa, e, așa sunt regulile, așa funcționează în democrație. Eu nu mă leg, nu mă țin cu am două mâini de acest fotoliu. După decizia biroului permanent de acum două zile, biroul permanent al Partidului liberal, criticile în adresa dumneavoastră din partea deocamdată dată colegilor de partid au curs gârlă. Chiar astăzi, dacă nu greșesc, secretarul formațiunii liberale Ion Apostol scria pe o rețea de socializare că regret faptul că nu ați fi fost demis mult mai înainte. Este adevărat? Da, că am făcut-o târziu, dar totuși nu regretă. Mă rugă, domnul Ion Apostol are dreptul să spună tot ce vrea, mai ales că mi-a fost coleg de clasă și ne cunoaștem de o viață. Însă trebuie să specifice de ce îi pare rău că a făcut-o târziu. Nu a vrut ca eu să rezolv pe la capăt Coridorul Verde cu Ucraina sau nu a vrut ca eu să am uh, să apropie colaborarea cu NATO, nu a vrut ca să deschidem... Uh, oficiul de legătură NATO aici? Sau nu a vrut ca eu să stabilesc să particip la summit NATO de la Varsovie unde Moldova a fost menționată în actul final, în declarația finală? Din ce cauze? Sau poate el acum a, dispărut, a descoperit că eu sunt un criminal sau am sabotat partidul? Trebuia să specifici totuși care parte a activității mele nu i-a plăcut. Că dacă ceea ce am făcut eu în calitate de ministru a părării sau ceea ce crede el că eu aș fi făcut în partid. E o chestie care i-ar face onoare dacă ar specifica ca să nu se identifice cu Dodon care a criticat toate acțiunile mele și de două ori am fost chemat în Parlament în cadrul unor moțiuni de cezură și atunci Partidul Liberal mi-a luat apărare. De altfel am văzut mai multe declarației apărut prin pe Facebook unii colegi de e brusc au descoperit că eu aș fi un mare criminal apropo de calificative apropo de chesti... calificativele da. date vom discuta și despre aceste excrocherii la care fac referință Rada. unii colegi dacă toți suntem în zona calificativilor, tot pe Facebook domnul Gheorghe Brega scria că sunteți un pseudopatriot un agent KGB developat de Moscova și chiar aș vrea să citez ceva din postarea domniei sale. Domnul Brega scria, dacă urmărim unde a lucrat domnul Șalaru, vom vedea că a lucrat în țările Asiei Mijlocii, cu referință la ASCOM, în domeniul petrolului. E cunoscut faptul că unde e petrolul, acolo e și prezența KGB-ului. Foarte sporită. Deci a putut fi influențat de securitatea Moscovei, mai scrie domniesa Da, eu... Acum nu știu ce să comenteze, ce să mai adaug aici, eu v-aș păi, sfătui... Păi sunteți mâna Moscovei, sunteți da, agent KGB sau nu? Pentru a da explicații la declarația lui Gimp, cred că e nevoie de un psihiatru. Lu Domnul Brega, Lu -Brega da, cer scuze, da. Pentru că, iarăși, sunt acuzații suficient de, suficient Acum, de grave. Știți, Și revenind, e... la, revenind la decizia biroului permanent al partidului, iarăși, argumentele colegilor de partid sunt cât se poate de serioase. Vă acuză că ați încercat. Nu argumente, vor... acuzați -le. Argumente nu au. Acuzația au. Bine, bă... Dă... Chiar domnul Gimpu, domnul Valeriu Munteanu spuneau că ați fi mers, ați discutat separat cu mai mulți deputați din fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal, ați fi încercat să-i corupeți, să formați o fracțiune separată, să distrugeți partidul. Deci sunteți autorul unei lovituri de palat care urma da, să da. o dați în Partidul Liberal. Da, ce apare din presă așa e, da. Păi vă zic, e ce spun place. colegii da. dumneavoastră de partid și vă întreb, este adevărat ați discutat cu da, am deputaț, discutat luni la ședința partidului, la ședința biroului, domnul Chifu i-a ridicat pe toți în picioare și a întrebat, am vorbit eu cu ei sau nu? Și au spus, un deputat a spus că eu am vorbit cu el de două ori și este adevărat că nu numai cu un deputat a vorbit, că sunt colegii mei de partid și mă știe toată lumea și eu vorbesc cu toată lumea. Am discutat problema convocării Congresului Extraordinar cu multă lume din partid și am întrebat ce crede ei despre rezultatul alegerilor și ce crede ei despre viitorul partidului. Și, ce cred? și 99% din cei cu care am discutat spun așa trebuie să schimbăm conducerea partidului, să facem o reformă în partid, dar ceea ce le a spus și eu și au spus și ei, trebuie să o facem pe cale statutară. Pe cale statutară. Noi nu trebuie să mergem pe alte căi. De aceea și în cadrul emisiunii dumneavoastră, înainte și la alte interviuri la care am participat, am spus fac apel către toți să nu pleceți din partid. Partidul trebuie să fie unit. Noi în interiorul partidului trebuie să ne rezolvăm problemele, nu în afară partidului. Este o problemă internă a partidului liberal pe cale statutară. Și m-a întrebat cineva, unul, și dacă Ghimpu dă afară din partid. Și zic, dacă mă dă afară din partid, atunci voi vedea ce vă face. Dar, deocamdată noi trebuie să mergem pe cale statutară. Eu am unei doar... da. În condițiile în care dumneavoastră spuneți că 99% din colegii de partid cu care ați avut aceste discuții, deputați, miniștri, da. mă rog, organizațiilor teritoriale a partidului, spun că sunt de acord cu o eventuală convocare a unui congres extraordinar la care să se și de schimbarea conducerii partidului. Pe de altă parte, la biroul permanent, vedem că votul a fost practic unanim. De, birou, permanent, votat. Și totul altceva au, participat... au declarat acolo. Cu ăștia care au pus la vot, n-am discutat. Nouă oameni sunt, au fost membri ai biroului, au votat 8 pro și 1 contra, iar eu nu am participat la votare, mă rog. Una e când discută între patru ori cu mine și alta, când președintele spune, tu vrei congres? E extraordinar și zice nu. Tu vrei? Nu, fiindcă acești oameni toți depind de președinte. El le-a dat funcții, el le-a promovat în anumite funcții. Viitorul lor, și prezentul, depinde de el. Oamenii, nu toți oamenii au curaj și, vedeți, și Revoluțiile nu le fac. Sunt puțini oameni care schimbă lumea și de ce? mulți nu au curaj. Dar trebuie să existe cineva care spune o problemă în partid. Indiferent dacă mă dau afară din partid, din funcție e clar că voi fi scos, din funcția de ministru, din funcția de prim-vicepreședinte voi fi scos sâmbătă. Demis. Mă, dacă mă dau afară și din membru de rând din partid, clar că o să-mi văd de viața mea, să văd cum fac mai departe, dar cineva trebuie să spună problema, fiindcă oamenii te întreabă, dar ce ai făcut tu ca să schimbi situația în partid? Iar eu am sunt din 88, cum spune Gimpu, că el de atâția ani în viața politică. Și eu la fel. Și eu am niște merite pentru țara asta și pentru partidul pe care l-am reprezentat până acum în guvern. Și nu vreau ca toate astea să ducă de râpă într-o clipă, din cauza că Mihai Gimpu s-a încrâncenat să fie pe veci președintea Partidului Liberal. A fost un scrutin prezidențial. A obținut 1,8% și a discreditat mișcarea unionistă. În cazul acesta, ți-ai asumat o răspundere, fiindcă nimeni nu l-a obligat să candideze. Nimeni, el și-a asumat chestia asta. Nimeni nu l-a obligat să nu se retragă în vineri înainte. Înțeleg, ai vrut să promovezi ideea unionismului, ai făcut-o perfect în această lună de campanie electorală, iar în ajunul alegerilor, în ziua de vineri, trebuia să te retragi, fiindcă dacă nu te-a interesat rezultatul, nu trebuia să participi la vot, la alegeri. Retragi de vineri și rămâne o mare enigmă. Că poate ai fi luat 10%. Și spuneai, bă, dacă eu participam, luam 15-16%. Că mai Sandu avea 20%, dar a luat 36%. Înseamnă 16% le-a luat de la mine. Dar așa s-a văzut că regil este gol. A avut 1,8%. Și prin asta a lovit în toți. Fie că acum și Dodon are argumente, și uh, comuniștii au argumente, și Rusia are argumente, și Trasnistrenii au argumente, și găgăuze că, uitați, voi sunteți 1,8% unioniști. Deci mai faceți voi atâta zarvă? Deci pe minimă doar doare situația asta și eu am pus problema la partid. Am pus problema când s-a anunțat data trecută, cealaltă săptămână că va fi consiliul pe data de, 20, de 17, eu eram pregătit ca pe data de 17 să ies la Consiliu să pun problema față de mai mulți oameni, nu față de 9 sau 10 membri ai biroului politic. Pentru că foarte mulți vă reproșează că nu ați discutat după al doilea tur al scrutinului. Dar prezențial. nu s-a făcut nu ședința a biroului. Acest... Prima ședință a biroului a fost săptămâna trecută și nu s-a discutat, Mihai Gimpu i-a convocat separat pe președinții de Raioane și a discutat cu ei eu n-am fost convocat la acea ședință, au discutat cu ei rezultatele alegerilor și cu asta s-a terminat eu am propus public eu am propus în... la televiziuni am, am propus un audit audit înseamnă o analiză serioasă cred că își dău seama de asta și convocarea Congresului și el l-a deranjat faptul că eu am cerut un audit și am cerut convocarea Congresului mă rog, îl înțeleg partidul ăsta a existat în mare parte datorită lui. Dar partidul nu este proprietatea președintelui. Partidul este a tuturor membrilor de partid. Și atunci, cei care și-au legat aspirațiile politice, viitorul politic și năzuințele lor de Partidul Liberal, acum au suferit o înfrângere. Și au suferit-o și datorită lui Mihai Ghimp. De aceea, eu am propus ca noi să facem un congres și să facem o analiză foarte serioasă. Și am Vreau. propus la birou luni că noi toți să ne dăm demisia. Toți, conducerea partidului, cred că de asta majoritatea membrilor biroului a votat pentru retragerea sprijinului politic, trebuie și ei să-și dea demisia. Am propus ca toți să-și dea demisia și Congresul ori să ne realeagă, ori să ne demită definitiv. Care este problema? Se mai întâmplă, mai pleacă oameni din funcții, pleacă din funcții de președinte de stat, din prim-ministri și nu s-a întâmplat nicio tragedie. Totuși. După decizia biroului, Mihai Gimpu, ați văzut și dumneavoastră, a, oferit mai mult, a avut mai multe intervenții televizate, a oferit anumite precizări în presa scrisă, radiofonică. Propun în cele ce urmează să ascultăm o secvență din unul din interviurile pe care le-a acordat domnia sa pentru Radio Europa Liberă, după care revenim. Eu prin când am ședinț când am examinat emoțiunile înaintea de comisie socialiste împotriva ministrului Șalaru. Atunci Voronin a săgat, mi-a la microfon în sală, ca auze tot, ce la pierd timp, că era problema cu rachetele, vânzarea rachetelor. Ce la per Mihai, că el doar să picătești la de partid, Eu un la la prostie. Iată că Voronin, Voronin dar o sunt măntibă. Am știut el mi-a zis, m-am întâlnit și în curitoș și mi-a zis. M am ajuns la ce că. În campanie nu s-a implicat, din contra. dar când a început deja să lucreze lucruri fracțiunea și partidul, sigur că aici deja nu pot să tac și permit lucrul ăsta. C a început, la început cu mâinile altora. Și nu le merg. Sunt un blag, suntem șapte, în șapte în cinci. Lumea au trecut prin asta. Unii și nu mai vor să pădească din Oroșine. când am văzut că nu-i merge, am pornit singur. Și a început și la primari, și la președinți de și la deputat, farsească fracțiunea, ok, de-am când îți șepte, când sunt cinci, când șase și eu am codrât la birou de să stăm subiectul astăzi, stă vorbele care s-au auzit în târg. E adevăratul nu? Și n-am învinuit, spun că, că am auzit cu sau zavutare, dar am dus eu rog fiecare din voi să spună dacă vă contactați așa. la Toți care erau și membri de birou, și deputați, și miniștri și alți care vreo 30 șefi, întreprinderi, de dintre agenții, și sigur cei care au fost cântat au deschis, dacă că da a contactat și propus plecăm că ideea asta e de la București și București acolo încă la un membru corect de nostru le-a zis că te-a ieșit în o cu și de înțeles că de acolo adică bine că este un partid pe dreapta și trup și Dorintr-o trup politic și un patru care pot fi dar din cei patru aș rămas numai el trei președinte și eu că treaba asta nu pot să admiști de ce nu am luat decizia pentru călcarea statutului împotriva fracțiunilor, strămarea fracțiunilor și a partidului am ridicat tângea politică. Domnule Ministru, sunteți ghidat de București? De acolo vin aceste indicații la care face referință domnul Gimpu? Acum, domnul Ghimpu, nu mai, nu mai țineți să mă că sunt ghidat la Moscova, mă învenește că sunt de București, fiindcă am fost, am avut întâlniri cu președintele Iohannes, cu prim-ministru Cioloș, cu ministrul de Externe, și cu alți ministri, Mă rog, eu nu vreau să comentez toate declarațiile care sunt suptii din deget. Eu îl respect pe Mihai Ghimp pentru ce a făcut el și acum când, dacă el consideră că destrămarea partidului, trădarea partidului, constă în faptul că eu vreau să convoc Congresul extraordinar și să realegem altă conducere a partidului, să fie așa. Mă rog, dacă el se identifică cu partidul, dacă el crede că este cel care reprezintă 99% din tot partidul, atunci probabil că așa este, da. Că eu l-am trădat pe dânsul, eu consider că acum el trebuie să plece din fruntea partidului, trebuie să-și dea demisia de onoare cel puțin, așa am zis și la birou. Cel puțin demisia de onoare să-ți o dai și să apari în fața Consiliului sau Congresului las să confirme dacă lumea crede că ai fost cel mai bun și că nu se putea mai bun. În cazul ăsta problema este cu totul alta. Vedeți, colegii mei au descoperit peste noapte că sunt cel mai rău om, că sunt un criminal, că am, din cauza mea unii au avut infarct, unii au uh, dat faliment, că am făcut acțiuni penale. Dosarul, cu toate crimele mele pe care l au insertar, cu toate infracțiunile pe care le-am făcut, nelegirile pe care le-am făcut, să-l scoată din sertar, să-și fac și ei autodenunț, că poate iartă procuratora, fiindcă au tăinuit până acum crimile mele că tăinuindu-le se identifică cu crimele mele, și le duc la Procuratura Generală sau la CNA să le depună acolo și să zic că gata, am scăpat, până acum ne-l-am asumat pe și toate crimele lui, dar acum nu mai putem, că am descoperit că așa e de odios că nu mai putem. Bine, tot Mica Ghimpu în cadrul acelui ieși interviu spunea că domnul Anatol Șalarul nu a avut nicio treabă cu Partidul Liberal, Partidul nu a depins niciodată de el. Dar nu ați făcut probabil. nimic în acest partid? Probabil că ceea ce am făcut eu în funcția de ministru apărării am făcut numai pentru mine personal. Atunci când un, un partid își delegează oameni într-o funcție, acești oameni devin imaginea partidului. Eu, prin ceea ce am făcut, oriunde am fost, am spus eu, sunt prin președintea al Partidului Liberal. Și Partidul Liberal susține politica pe care o promovez eu. Și guvernul meu mă susține. Eu nu m-am dus să spun, eu aici am venit să mă reprezint pe mine. Eu sunt. Încă mai sunt prim-vicepreședinte a Partidului Liberal. Nu încă, am... încă mai sunteți prim-vicepreședinte a Partidului Până Liberal? Să... Cum să iau deciziile în formațiune? Se iau la birou. Se discută, se iau la birou, mare majoritate să iau așa, prin vot. Sâmbătă spuneați că, practic, sunteți sigur că veți fi bă, demis și de din această domnul funcție. Și, probabil, Bine, bă, Valeriu va Munteanu spunea că domnia sa personal va propune ca dumneavoastră să rămâneți membru de partid, dar nu a avut referință. Sunt flatat de încrederea pe care mi-o acordă, Valeriu Munteanu. Și dacă... Dar cum vă poate să propun el la asemenea caz, când știi că eu am... Doar simplu membru. Da, dar un... O persoană care a comis infracțiuni grave și care a comis infracțiuni penale, cum spune el, nu poate fi nici membru de partid, trebuie să fie suspendată. Cam am înțeles că m-au acoperit, am făcut multe infracțiuni la calea ferată, chestii pe care el m-a acoperit. Deci în cazul ăsta nu cred că ar trebui să mă lase nici membru de partid. Apropo, chiar în acest context... Uh scrie un telespectator chiar mă rugați să vă întreb următorul lucru, Ion Gu mai spune un fost angajat al căilor ferate a Moldovei, Victor Topor cu un stagiu de muncă de peste 30 de ani în calitate de șef de tren pe ruta bucurești spunea la o conferință de presă nu știu exact data, că odată cu venerea dumneavoastră la Ministerul Transporturilor la căile ferate, corupția și taxele ilegale au atins cote inimaginabile. Da, probabil veneau la minci și mi taxele, dar acum Păi faci? nu știu Vă spun eu cu respectivul tip cum a fost și cu alții. Ăștia care lucrau pe direcția București erau toți specializați în contrabandă cu țigări. Și periodic aveau făcut toate aranjamentele, dar periodic mai prindeau câteodat. Și atunci discutam cu... Am discutat și cu cei de la Vamă și cu cei de la Poliția de frontier cum să facem ca să nu mai practice... Și atunci îi schimbam O lună mergea la București și după, ce, după o lună îl mutam în alte parte, spre Ucraina, spre Sankt-Peterburg, spre Moscova, ca să nu reușească să-și facă ei legături la vamă, la Poliția de Frontieră, să găsească schemele pentru a duce contrabandă. Și atunci când am făcut schimbul ăsta, s-au deranjat foarte mult. Iar sunt oameni care au fost dați afară, au fost prinși. Unii au blocat trenul ca să descarce produsele din, ăsta, din tren în Ucraina. Am avut o groază de plângeri. I-am dat afară pe un cap. Nu a fost niciun fel de... nu mai știți cum era când dădeai un șef de tren afară sau un soțutor de vagon, veneau la tine oameni care nici nu ți închipuiai că au așa legături de sus cu un soțutor de vagon. Parcă era mană cerească în funcția asta. Și tot în contextul ăsta... Ionel Pușcaș vă întreabă dacă vă mai duceți aminte de Ion Însurățel, un domn care ar fi suferit un atac de cord din cauza dumneavoastră după ce l-ați fi deposedat de Cursa Chișinău-București și pe care ați fi dat-o spre gestionare firmei Gal Trans Service. Vă întreabă dacă nu aveți remușcări. Spuneți, Ionel, de când auzi de cazul ăsta? De ce l nu ținut tăinui până acum? În primul rând, nu e în Surățel, dar e Surățel, domnul. Îl cunosc foarte bine și este unul dintre puținii oameni care i-a ajutat foarte mult. Fiindcă nu eu luam cursele și nu eu le dădeam altuia. Cine e... se ocupa de asta? Există un regulament. Și toți oamenii care au avut așa ceva, probleme s-au adresat o judecată. a primit ceală acum, indicație să găsească ceva să mai scrie, dar cât am fost eu ministru, domnul Surățel a fost sănătos perfect. Domnule Ministru, revenind la ziua de sâmbătă, atunci când va fi convocat Consiliul Național Politic, să admitem că rămâneți și fără funcție de primice președinte, să admitem că sunteți Sunt afară asta, și da. din partid. Ce veți face în continuare? Vreați voi... un nou partid politic sau veți insista să revitalizați formațiune pe care ați spuneam? Eu voi insista până la capăt pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului Liberal. Membrii Partidului Liberal, acest partid, care este unul dintre cele mai vechi partide creat de mine în 1993, are am plinit 23 de ani, anul acesta are dreptul la un viitor, un mare viitor. Eu nu voi renunța la această idee. Eu nu vreau să plec din partid nu vreau să plec din partidul care l-am creat eu și nu Valeriu nu m-a primit pe mine în partid și eu l-am primit el în partid. Domnul Ghimpu spunea că a primit doar ștampila de la dumneavoastră. Nu partidului partidului Nu era inclus nici aderare la NATO, nimic, practic, tot ceea ce exista. Statutul partidului a fost scris în 1993. Deci atunci aderarea la NATO pentru noi nu era o realitate. Pentru noi atunci a... La consolidarea independenței. Era altceva în prim plan, da. Domnule Ministru, totuși vreau să insist. Dacă nu veți reuși să revitalizați, cum spuneam, formațiunea, să o modernizați, să o aduceți pe linia că cât de câte plutire, Intenționați să creați un partid politic pentru că există asemenea zvonuri, discuții în spațiul public că ați intenționat, totuși, cu sprijinul unor politicieni de la București, să înființați aici un nou proiect politic. Astăzi Moldova este plină de partide politici. Moldova nu are personalități politice, dar partide sunt foarte multe. După aceste alegeri prezidențiale, dreapta unionistă practic s-a prăbușit. Ea nu există. Și iluzia unora din Partidul Liberal în frunte cu Mihai Gimpu că Igor Dodon le va face rating și le va crește ratingul partidului și ei vor ajunge înapoi la 20-30%, este una falsă. Fiindcă Igor Dodon nu are scopul să-i ridice ratingul Partidul Liberal. Igor Dodon vrea să distrugă Partidul Liberal. Acum sau să facă să uite lumea de Partidul Liberal și cu sabia la conferințe de presă nu poți să lupți cu Dodon. Trebuie să lupți cu acțiuni concrete. Trebuie să lupți în funcțiile care le ai, să lupți peste tot, să te faci auziți și să fii credibil. De data asta, în aceste alegeri, domnul Gimpu n-a fost credibil. Asta e toată problema. N-a fost credibil și el trebuie să înțeleagă că nimeni nu e încearcă să îl discrediteze pentru ce a făcut el până acum să minimalizeze uh, acțiunile lui de până acum și să uh, treacă să reducă din uh, eu știu din uh, gloria pe care a acumulat-o în decursul anilor dar astăzi e nevoie de o nouă forță politică de dreapta unionistă, de care după... ar consolida toate forțele unioniste. Domnule și... Ministru, este foarte frumos Liberal ceea ce spuneți, are această dar aveți acum... suficientă susținere din partea Eu nu colegilor spun de, de partid? Mine. Eu nu spun de mine. Eu zic, Partidul Liberal are această șansă acum, s o facă, dar pentru asta trebuie să convoaci Congresul și să realeagă alți lideri. Nu înseamnă pe mine să mă aleagă, că nu vreau funcția de președinte, dar să aleagă o echipă, o conducere credibilă care are potențial de creștere. România are nevoie în Moldova de un partid pro-românesc, unionist, serios, cu potențial de creștere. Apropo, cum este văzut astăzi Mihai Ghimpul la București? Pentru că ați menționat, ați avut întrevedere cu președintele Iohannis, cu premierul Cioloș, cu ministrul apărării Mai și mulți Mai bine nu de mă netare. întrebați, vă rog, cum este văzut Mihai Ghimpul la București, mai bine nu mă faceți să răspund la această întrebare. Dacă era văzut așa cum cred eu că trebuie să fie văzut un lider de partid, sprijinul de acolo ar fi fost altul. Dar astăzi Partidul Liberal nu are relație cu niciun partid din România. Și a pierdut orice sprijin? A pe pierdut care -a orice sprijin, acum. da. Inclusiv din partea domnului Băsescu, pentru că am văzut domnul Băsescu vă... avea doar cuvinte de susținere în adresa dumneavoastră, chiar ieri am urmărit în presă. Pe de altă parte, domnul Gimpu, am văzut cu toții în unele înregistrări audio, plasa apărute în presă, a avut o reacție dură în adresa fostului lider de la Cotroceni. De asta vă întreb, prin ce s-ar explica aceste atitudini nervoase ale președintelui cu în adresa fostului președinte Băsescu? Pentru că anterior au fost în relații bune, avea doar cuvinte de laudă în adresa domniei sale. Eu, Pentru mine a fost un surpriză declarația de ieri a președintelui Băsescu. Eu nu știam că el urmărește activitatea mea politică și cunoaște ceea ce am făcut, dar probabil că au apărut unele disensiuni între ei, unele neclarități pe parcurs, Uh, unele chestii care au dus la răcerea relațiilor, din câte știu, ultima perioadă nu au avut prea mare uh, adică colaborări sau uh... De ce când s-au răci răcit aceste nu, relații? Nu am uh, urmărit uh, ascensiunea relațiilor lor, nu știu când s-au răcit, probabil de când uh, președintele Băsescu n-a mai fost uh, la Cotroceni, că eu am fost în uh, acu trei ani când au fost decorații un grup de deputați da, liberali da. la Cotroceni, de către președintele Băsescu, am fost și eu acolo prezent și relațiile erau foarte bune atunci. Domnule ministru, dacă rămâneți fără funcția de prim vicepreședinte, cui credeți că îi se pregătește acest loc? Habar n-am. Nu știu. Știam acum. La propunerea recun, cineva, președintele. Cineva m-a să vă întreb. Cumva bă, Alinei Zota îi se pregătește Asta acest fotoliu? Asta nu știu. Ea nici nu e vicepreședinte. Poate va fi aleasă și ea vicepreședinte. Eu nu, nu știu. Nu, nu este relevantă aceasta. Relevantă este ce va face Partidul Liberal mai departe. Fiindcă vă spun, dacă Partidul Liberal astăzi nu găsește forțe interioare să renască, dacă nu găsești forțe să-l convingă pe domnul Ghimpul să-și dea demisia și să renunțe la această funcție și să aducă oameni cu potențial de creștere în fruntea partidului, atunci soarța partidului liberal va fi irelevantă și la următoarele alegeri, cel mai mare dușman al partidului liberal va fi marja de eroare. Fiindcă partidul liberal întotdeauna îți va încadra doar în marja de eroare. Nu există, e cunoscut din istorie, e cunoscut din politică, un partid care a fost sus și a coborât jos, și la fel și liderii politici care și-au pierdut uh, autoritatea, și-au pierdut ratingul, este foarte greu să-l ridici, este foarte greu să-l reabilitezi. Așa s-a întâmplat. Probabil că nu-i numai vină lui Mihai Gimpu. Și eu nu vreau ca Mihai Gimpu să fie dușman sau eu să fiu dușmanul lui. Eu nu sunt dușmanul lui Mihai Gimpu. Eu da. văd un pic altfel situația asta și la noi așa s-a obișnuit în Moldova, tradiția noastră milenară așa, că dacă cineva are alt părere, înseamnă că e trădător. Nu este adevărat. Domnule Ministru, de ce totuși Mica Gimpul nu este de acord să propună sau să propună tuturor să convoace acest congres extraordinar? Avem, dacă tot tindem spre un european, avem exemple uh, recente. În România, președintele PNL-ului Elina Gorghiu și-a dat demisia după ce formațiunea s-a înregistrat în rezultatul acelor alegeri parlamentare 20%. Avem exemplu premierului, fostului premier britanic David Cameron, care după Brexit și-a depus mandatul, a renunțat și la șevii uh, partidului pe care îl conducea. Sunt exemple, mă rog, gesturi clasice în spiritul valorilor democratice europene. Uh, nu faci față, pleci, lași pe alții să vină să uh, uh, ducă flamura mai departe, dacă ții la partidul pe care l-ai condus atâta timp. De ce e, nu este posibil. Probabil este frica noastră și Domnul Ghimpu e președintele Partidului Liberal din 1998 ne aproape 20 de ani s-a obișnuit, e greu să renunți cel mai longeviv lider de partid da e greu să renunți probabil la asemenea funcții, dar problema nici nu era dacă el trebuia să-și dea demisia de onoare Spun eu îmi dau demisia de onoare și propun Congresului să confirme sau să mă reconfirme din nou în funcție. Și Congresul poate că ar fi spus nu. continuă mai departe. Și atunci ar fi mers cu fruntea sus Conștient că Congresul susține, dar acum el merge cu frica. El are o frică de convocarea Congresului. Și oricine poate să-i spună, dar tu ești aici, tu nu ți-ai reconfirmat după alegeri. Toată lumea așa face. E normal să fie așa. Sâmbătă la Consiliu veți merge și veți insista pe convocarea Congresului. Eu voi spune aveți, ceea ce am dispus. Da. Aveți și alți colegi care vă vor susține în acest demers? Știți cum e cu colegii? Când discuți cu ei, toți te susțin. Când vin la birou și se uită în ochii lui Gimpu, cam dau înapoi. Pe mine nu mă interesează cât mă susțin. Dar există Fincă deputați, atunci... miniștri, da. mai puțin probabil, există dar deputați diput... există, există care deputați, susțin? deputați, majoritatea deputaților în discuțiile cu mine au aceeași părere. Atunci când ei sunt strânși la părete, unii renunț. Pe mine nu mă interesează cât mă susțin. Fincă nu. nu asta contează. Pe mine mă interesează că eu, când ești judecat, nu ești judecat în grup, ești judecat fiecare pentru faptele lui. Pe mine mă interesează și eu țin mult la numele meu și nu vreau să mă identific cu groparii și să fiu asociat cu groparii Partidul Liberal, că atunci când va veni timpul judecății să fiu întrebat ce ai făcut pentru a salva Partidul Liberal. Și eu să spun, eu am făcut datoria. Cu riscul de a pierde funcția de ministru, cu riscul de a fi dat afară din partid, eu am pus problema asta. Eu am cerut demisia conducerii partidului, am cerut convocarea Congresului, eu am cerut un audit, eu cer ca oamenii să discut problema partidului Liberal, fiindcă este o crimă să duci Partidul Liberal la sinucidere. De ce eu îmi fac datorie pe la capăt? Și întotdeauna am făcut așa și am mers cu capul sus. Dar nu, credeți că, ca păcat. nu credeți că încercați marea cu degetul dar... O încercare similară a existat în 2013, dar 10, oamenii atunci când în grup de, o... Nu vreau să de pe par lipsit de modestie, dar oamenii care judecă așa cu mine fac istorie și mișcă lucrurile înainte. Dacă nu eu, o să vine peste un an, alții în urma mea în partid și -o spun: "Bă, totuși nu se mai poate. Haideți convocăm Congresul partidului. Iată eu am în fața mea, chiar acara am văzut o plasată pe Facebook, o scrisoare din partea clubului liberal din orașul Parma Italia, o scrisoare adresată, o scrisoare deschisă adresată conducerii partidului liberal în care îi cer președintelui și biroului politic al partidului să anuleze decizia biroului prin care va fost retras sprijinul și să convoace în cel mai scurt timp Congresul Partidului Liberal pentru desemnarea unui noi conduceri capabile să reformeze și să relanseze partidul. Această scrisoare este semnată de președintele clubului respectiv, Marcel Furnică. Aveți un asemenea membru? Un partid? Da, el deci... este președinte al clubului liberal. Noi în... Și această scrisoare, din câte văd această decizie, cu apelul respectiv, este susținut și de cluburile liberale din Portugalia, Spania, deci Italia, po ați coordonat da. cumva aceste acțiunile m mă lor? Nu, ei m-au m-au anunțat. Că am primit-o și eu pe Facebook în seara asta, uh... Ei m-au anunțat că vor convoca cluburile liberale, dar puteți să întrebați eu, n am sunat pe nimeni, mă a sunat cineva și a zis, noi ne convocăm și noi vrem să facem asta. Așa zis, voi faceți ceea ce credeți voi de cuvință, nu pot eu să... Și mai sunt, unde avem noi cluburi liberale, nu știu care este atitudinea lor, eu nu am convocat pe nimeni. Asta este o acțiune pe care eu vreau să sensibilizez pe toți, nu numai cluburile liberale. Vreau să-i sensibilizez pe toți. Și pe cei de aici, pe cei din Consiliul Central al partidului, membrii de rând, viitorii membri de partid să înțeleagă că există o problemă și ce e mai important, vreau să le duc mesajul de unitate al partidului partidul trebuie să reziste partidul trebuie să reînvie Noi... și am rugat și deputații care au fost câțiva deputați care pe parcurs tot au vrut să plece din cauza că au avut anumite conflicte am zis să nu plece nimeni din partid partidul trebuie să fie unit dacă nu are capacitatea acum de a renaște, el va renaște peste jumătate de an sau peste un an. Dacă nu, va muri definitiv. Domnule Ministru, dumneavoastră credeți că Mihai Ghimu ar putea accepta eventual funcția de președinte de onoare al partidului liberal, așa cum este actualmente nu, în domnul Lucrurile nu se negocează. Aici sunt niște chestii. Nu e vorba de nu știu. la nivel de propunere. Eu nu i-am propus lui chestia asta. Poate Mihai Ghimu rămâne președinte, poate congresul tot îl reconfirmă. Să vedem. Poate Congresul ia decizia că noi trebuie să mergem cu Mihai Gimpu înainte și vedem la următoarele alegeri. Eu propun să mai ascultăm o secvență din cadrul interviului oferit de domnul Gimpu pentru Europa Liberă, după care revenim. S-a ocupat de PR și a lucrat împotriva televiziunii ca să distrucă partidul. Cine a dat comanda cu emisiuni. o să rezolvăm. Vedeți că deja la de Biroului liberului imprimă discuțiile și le falsific. Roșinii, că în timp că căpăiului stai la ședință, știi îmi discuții și pe nu scos scoți, i dai publicității trocate. Chiar Ce e roșinii, Doamne, cum te-am avut să... credeam că am scapat, dar văia ca Dumnezeu o mai să nu cineva lângă mine. Dar sper că data asta am s a de toți cei mari eroi lor 90, pentru totdeauna. Domnule Ministru! Dumneavoastră sunteți cel care a înregistrat acele discuții din cadrul ședințelor de partid și le-ați plasat ulterior pe internet, le-ați oferit presie cel puțin, pentru că asta sugerează domnul președinte Gimpu. Astea nu fac parte din arsenalul meu. Eu ce am spus, spun în față. Nici nu știu cum se înregistrează chestiile astea, probabil că a fost făcut și scoase acum, ca să dea vina pe mine și să încerce să mă discreditez mai tare să spună, vedeți că noi, justificat, am făcut chestia asta, că el ne spiona, că el e trădător, că el îi treacă, el îi meargă. Eu vreau să spun că la birou mi s-au adus mai multe acuzații. inclusiv că m-am întâlnit cu anumiți oameni în restaurante, că am fost urmăriți, văzut cu cine am mâncat, cu cine am discutat, inclusiv domnul Ghimpă, la ședință de luni a biroului, mi-a spus ce am discutat eu cu Iulian Chifu, cu solcan și persoane, într-un restaurant și ce am discutat și ce spuneam cu oamenii aceștia cu vreo luni și ceva în urmă. De sau unde două. Cui păi să spune domnul Ghinpu de unde știe? Și l-am întrebat, Am fost urmărit cumva, sunt ascultat telefoanele, să știe din mai multe restaurante unde a fost și odată și Valeriu Munteanu mi-a făcut aluzie la birou, că iar m-am întâlnit cu cineva într-un restaurant și ce am discutat și ce poate deci sunteți fila de colegi de partid? Poate sunt filat de colegi de partid, poate de alte servicii, nu știu, dar s-a transmis acolo multe înseamnă că îngrijorare mare pe de, de urma acțiunilor mele, că uh, nu am înțeles. Uh, eu nu fac... Uh, eu doar le spun în față ce am de spus. Ce mă ajut pe mine, că lumea a aflat acum că eu am uh, susținut-o pe Maia Sandu. Da, foarte clar, toată lumea știe că în turul 2 eu am făcut un apel ca să o susțin pe Maia Sandu. Am făcut apel către toți să votez pentru Maia Sandu, că nu era să fac apel pentru uh, Dodon. Și mi s-a imputat chestia asta, că de ce eu am făcut asta uh, în numele partidului? Că numai Ghimbo are voie să vorbească în numele Totuși și... nu aveți nimic cu aceste interceptări telefonice. Dar nu, nu mă interesează că uh, pardon, telefon, astea, nu, astea, efect. astea nu au efect. Astea nu-ți aduc plus de imagini și astea nu sunt... Uh, convingătoare. Oricine poate să demonstreze că... Neconvingătoare, de... neconvingătoare, dar aceste înregistrări sunt surse de informații foarte interesante și chiar amuzante pe alocuri. Spre exemplu, una din cele publicate astăzi, dacă nu greșesc, domnul Ghimpu spunea la una din ședințele partidului că pe, vorbea pe o tonalitate categorică deja, nici un membru al Partidului Liberal să nu mai participe la uh, acțiunile organizate de uh, mișcările unioniste de aici, din stânga prutului. Cât de corect este această sau în ce măsură domnul președinte Gimpu poate interzice unui membru sau altul al Partidului Liberal de a participa la asemenea acțiuni, manifestări unioniste, în condițiile în care partidul uh, dumneavoastră promovează același mesaj. Cât de corect a fost acest lucru? Mă rog, eu n-am auzit registrarea asta de care spuneți dumneavoastră. Mi-a scris cineva, n-am avut timp să am avut mult treabă astăzi, dar nu ți-am minte discuția asta care a avut loc la partid. da, mi-a impupat să, membrilor de partid, Poți să li se ceară, băi, alegeți ori cu noi, oricul astea, în rest. Probabil dacă am exagerat, cu nu care poate este privatiza această Iar linii linii, linii, alegătorii linii. te penalizează atunci când încerci să privatizezi o idee. Ideea unionismului nu poate fi privatizată de un politician sau de un singur partid. Asta e ideea tuturor oamenilor. Eu cu ideea asta m-am născut, cu ideea asta am crescut. Ideea asta a avut-o și o o ideea asta o are și maică-mea, ideea asta o au rudele mele. Nu înseamnă că Mihai Ghimpu poate să le interzic, să gândească că numai el are dreptul să se gândească la unionism. Sau numai el are dreptul să realizeze acest deziderat. Este un deziderat pe care trebuie să le realizăm toți și de care să ne bucurăm toți. Nu numai unul și uh, electoratul nostru a înțeles asta și l-a penalizat. Și rezultatul de 1,8% este foarte clar anume pentru greșelile pe care le-a făcut el, a obținut 1,8%. De ce aceste lucruri nu sunt discutate în partid? Chiar nu se înțeleg aceste e, consecințe? Poate pentru că le discută, eu nu fac parte din consiliere domnului Diepo, cei care discută cu el și care l-au consiliat, au crezut probabil altceva și l-au îndrumat pe această cale. Ce ce se întâmplă astăzi în Partidul Liberal, poate fi uh, numit... Uh, ca un pericol pentru dezbinarea a mișcărilor unioniste din Republica Moldova sau nu. În special la dispersării acestui segment. Acest segment astăzi nu este reprezentat de un partid. De așa cum ar trebui să fie. De exemplu, să fie un partid care are 10 sau 20% sprijin sau în sondaj 10-20% și toți unioniștii sunt pentru un partid. Unioniști au fost și în PD, unioniști au votat și pentru diferite partide. Trebuie identificat un partid sau câțiva politicieni care să se bucure din crederea cetățenilor și să atragă electoratul unionist după ei. Și atunci eu cred că și partea română și partea română va susține că românii nu vor mai susține, statul român nu va mai susține acum un politician sau nu va mai susține un grup de oameni care are anumit interes va susține numai un partid pro-unionist, pragmatic, dar și susținerea aceasta va fi mai mult morală, fiindcă altfel nu se poate implica. Domnule Ministru, pentru că mai avem foarte puțin timp, iarăși presa scria pe, cu ceva timp că mărul discordiei între dumneavoastră și președintele Ghimbo ar fi apărut în momentul în care la mijloc ar fi intervenit interese de afaceri. Mă refer în acest caz la deputatul Iurie Dirda, interese în construcții atunci când a venit cu anumite propuneri de construcție unor blocuri delocuit pentru Militarii Armatei Naționale. Puteți să ne oferiți mai mult detalii și în ce măsură aceste informații corespund realității? A fost încercări din partea președintelui Gimpu de a vă impune acest proiect de... sau aceste interese a domnului Dărda? Cu domnul Dărda am avut discuții în această privință. El a participat o firmă și am primit o scrisoare de la Cineac. În această firmă este implicat domnul Dârda și fiindcă suntem am doi din același partid, ar putea fi uh, un conflict de interes aici. Și eu am trimis la Parlament o solicitare să-mi dea explicații. și președintele de comisie, domnul Creangă, mi-a explicat, a lămurit că, într-adevăr, există un conflict de interes în acest caz. Intenționam să mă adresez la Comisiei Națională de Integritate ca să dea o interpretare, ca să nu fiu eu acuzat pe urmă că am favorizat pe cineva sau nu. Dar până la urmă altă firmă a câștigat această licitație și da, domnul Ghimp a vorbit cu mine despre acest proiect și a zis ca să l-ajut pe Dârda, dar i am explicat că nu am cum să-l ajut. Mi-a cerut ca să sprijin această companie. Asemenea îndemnuri, apeluri, rugăminți, să le zic, de a ajuta și alți membri de partid, oameni de afaceri care sunt membri ai Partidului Liberal, mai există? Am mai Ei, fost. La noi, la Ministerul Părării, nu facem afaceri, nu avem cazuri din astea. Dar cunoașteți rând. cazuri din partid în care cu conflicte de interese? Eu, eu nu fac afaceri, nu fac business și uh, când eram la Ministerul Transporturilor, am avut un caz cu un viceministru. Cu Boris Gerasim, care avea el niște acțiuni într -o companie, în două companii care se ocupau de construcția drumurilor și i s-a făcut un dosar penal, fiindcă a făcut. avea acțiuni și era conflict de interes. În rest, nu știu dacă. Pentru că au trecut prezidențiale foarte subțint, chiar vreau să revin la acest subiect. Totuși, ați fost susținut de, membri, de unii membri de partid atunci când ați fost înaintat. Să candidați la funcția de președinte sau nu? Au existat asemenea propuneri? Nu. Nu, nici nu mi-am dorit să candidez la funcția de președinte, fiindcă eu nu mă consider pregătit pentru așa ceva. Și la noi, în partid, probabil că nu, nimeni n-a luat în serios șansele unui reprezentant al Partidului Liberal de a intra în turul 2. Și probabil că din cauza asta. Da, au venit mulți și mi-au zis că n-ar fi rău dacă ai, te bucuri de popularitate, ai rating și ar trebui să candidezi ca să ridici partidul. Dar eu nu am crezut că șansele sunt foarte mari în actuala conjunctură politică. Eu cred că în cazul de față Partidul Liberal, dacă urma sfatul pe care l-a dat Alde, nu și-ar fi propus un candidat, și -ar, ar fi susținut un candidat de dreapta cu șanse mari sau atunci în vinerea alegerilor domnul Ghimpu trebuia să se retragă nu numai să se prefacă că se retrage Domnule președinte, pardon, domnule ministru cu sau fără pele, veți continua activitatea politică în Republica Moldova? Eu cred că voi continua activitatea politică dar încă nu știu cum fiindcă eu sunt în forță am experiență necesară am avut multe propuneri înainte de partide politice. Eu am preferat, am fost membru a unui singur partid toată viața și eu sper să fie tot așa și în continuare. A partidul liberal n-a mai fost în alte partide. Mai departe vom evolua, vom vedea. Are partidul liberal, după ce probabil veți fi demis de președintele Timofteare, formațiunea dumneavoastră pe cineva la fel de bun să fie înscaunat în fotorul de ministru? Acum nu mă obligat să răspund de la întrebarea asta, fiindcă colegii de partid. în comparație nu știu cine poate fi. Desigur că eu uh, uh, sunt și modest, dar uh, rezultatele sunt pe față, ceea ce am făcut nu o ascund și totul depinde de persoana care va fi propusă. Uh, știu că Ion Apostol a dorit foarte mult să ocupe funcția de ministrul apărării și chiar și mi-a reproșat acum la birou că el a, mi-a cedat mie această funcție, favoarea mea a renunțat, că probabil a avut o discuție cu domnul Gimpu înainte ca să ofere lui funcția asta și așa s-a întâmplat că am fost eu propus. Da, interesant declarație pe final de emisiune. Păcat că timpul rezervat emisiunii noastre a expirat și nu putem dezvolui subiectul, dar vom vedea dacă va fi un apostol sau nu, Ministrul Al Apărării. Acum Cred depinde de birou și de președintele Gimpup, cine va dori să Probabil că va propune unul care nu va avea ambiții să ceară convocarea Congresului și realegerea președintului. Domnule eu vă mulțumesc pentru această pentru aceste discuție, vă mai aștept și cu alte ocazii, deja probabil în altă calitate. Doamnelor domnilor, atât pentru această seară, după cum spuneam săptămâna viitoare, le așteptăm pe președintele Partidului Liberal Mihai Gimpu în platoul Tevere Moldova, iar mâine, la ora 19, vă aștept în cadrul emisiunii Punctul Piazi, deja vom discuta cu președintele Partidului acțiune și Solidaritate, Maesandu. Până atunci, toate bune, la revedere!